Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmadullah taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina Meyahdihi Allah, فلا mudillah; wamyudnill, falah diyala. Ashadu anna illaha illallah wa Hudha, la sharikala. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladin, amanu takul Allah, hakatukatih. وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْرِمُونَ يَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُرَبَكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنُهُمَا رِجَانًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Wa kunu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuti'illah wa rasulahum fa qad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadithi hadith muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa innakum la bid'ah Wakulah bidatim dolalah, wakulah bolalah in fi naf. Angzani Allah iyaqum min al naf. Ikhwat din angznu iyaqum. Qa muslimin muslimat rahimani warahimakum Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuk serta pertolongan Allah Ta'ala sore ini kembali kita diberi kesempatan kemudahan dan kemampuan untuk kita duduk mengambil warisan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Di mana beliau sampaikan man yuridillahi khairan yafaqihun fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan Allah taala jadikan ia faham terhadap agama ini. Baik laki-laki ataupun wanita yang Allah beri kebaikan sama. Ia bisa memahami agama ini. Diberi kepahaman oleh Allah pada agamanya. Sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang dicinta Allah, mana yang dibenci. Dan ia berusaha untuk selalu mencari rizu Allah Ta'ala. Ikhwati fi dīn, anzalaiyakum. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda: Qad aflaha man aslama, waruziqa kafafa, wa qanahu Allah bima atahu. Sungguh bahagia orang yang Allah Taala Orang yang Allah beri dia nikmat Islam Allah beri ia rizki cukup Dan Allah jadikan jiwanya kona'ah Perhatikan ikhwati fi din A'azzani'u'iyakum Bahawa kebahagiaan itu sudah Allah berikan kepada kita kuncinya Dan perbendaraannya ada pada kita semuanya Pertama Allah telah beri kita Islam. Kedua, Allah telah cukupi rizki kita. Tinggal satu lagi. Bisakah kita kona'ah? Inilah kajian kita. Bagaimana wanita khususnya sebagai istri sholihah. Bisa kona'ah. Karena sungguh kebahagiaan itu. Hanya ada pada dua tempat dikatakan bahagia itu ada pada dua tempat yaitu pertama fi qalbin konu ada pada hati yang kona'ah wa nafsin tumakninatin bima qoballah saya ulangi as-sa'adatu fi maudhi ayni Bahagia ada di dua tempat. Fi kal bin bima atauhuloh, wa nafsin mutmain bima kauhuloh. Di sini lah bahagia. Pertama pada hati yang konaah dengan apa yang Allah berikan padanya. Yang kedua pada jiwa yang tenang. Tentera dengan apa yang telah Allah putuskan baginya. Disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ya fila fikum. dalam hadis beliau Nabi SAW menyebutkan tadi. Sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah beri nikmat Islam. Dan itu sudah kita rasakan. Kita dapatkan. Yang kedua Allah cukupi rizkinya. Dan itu satu kepastian. di mana Allah pasti mencukupi rizki seluruh mahluknya. Hanya terkadang. Kitalah yang terlalu ambisi dalam rizki. Meminta banyak permintaan dan banyak keinginan itu sehingga seringkali membuat sedih dan kesedihan ketika keinginan tidak kunjung diberi apa yang diinginkan permintaan tidak kunjung diberi apa yang diminta padahal Allah sudah cukupi kita dengan karunia-Nya tanpa diminta Sehingga beliau katakan kalau kita punya yang ketiga kona'ah Dengan apa yang Allah berikan disitulah sebenarnya kekayaan engkau dapatkan Dalam hadis yang lain beliau sampaikan Rasulullah Islam bersabda Wakna bima Allah takun aghnan nas Kamu kona'ahlah dengan apa yang telah Allah berikan padamu niscaya engkau akan jadi manusia paling kaya. Apa itu qanaah? Menerima reza dengan pemberian Allah taala. Apa yang Allah berikan dia reza. Adapun dia tetap berharap kepada Allah akan terus memberi tambahan karunianya dan ia pun berusaha dengan syukuri yang diterima karena itu cara untuk dapat tambahan nikmat bukankah sudah Allah katakan la la'in syakartum la'azidannakum jika benar kalian syukur pasti Allah tambah rizki bagi kalian wala'in kafartum tapi jika kalian kufur inna adabila syadik Sungguh azabku pedih Dan yang paling menyedihkan itu Di dunia ketika Allah cabut nikmat dari seorang hamba Siapa yang memberi nikmat? Misal Mata yang semula bisa lihat indahnya dunia Tiba-tiba buta na'udzubillah Apa yang terjadi? Sedih Karena gelap segalanya Hitam tak ada lagi cahaya dilihat Nah, Na Apalagi kalau dicabut nikmat, yaitu nafasmu berhenti, tidak lagi bisa bernafas. Amin terjadi. Hah? Kalau nafasmu berhenti, alat cabut, tidak lagi bernafas, mati. Ingat, ya, barakalafikum. Sehingga antum catat baik-baik. Kata Imam Syafi'i, Rohul Taala. Laukun takolban konu a antawal malik dunia sawa. Kalau engkau punya hati konaa, maka engkau dan raja-raja dunia itu sama. Kalau orang-orang di dunia para raja mereka itu tenang ketika punya kekuasaan yang besar, wilayahnya luas. Kekayaannya berlimpah, toh dia puas. <coughs> Itu para raja. Sedangkan kalian cukup puas dengan karunia Allah Taala. Di situ samanya. Jangan amansa ah sama. Hadirin yang dimulakan Allah. Ingat ya, kalau kita dalam hati ada sifat rakus, ambisi, ya. Ini tidak akan pernah kita bisa bersyukur. Maka kalian para muslimat, Hendaknya kalian perhatikan. Sungguh korna'ah wai muslimat, ya kenapa kita sampaikan muslimat karena ini kajian akhwat khususnya dan muslimat umumnya dan bagi kita sebenarnya karena ilmu muslimi sungguh kona'ah itu adalah kebahagiaan semua ada di situ dan sebab kesenangan kebahagiaan ketentraman hati ada di situ Ya, ketentraman jiwa ada di situ Baik bagi individu maupun ya, Keluarga Kalau suami punya sifat kona'ah Istri punya sifat kona'ah Maka lahirlah sakinah Mawadda warahmah Karena apa? Suami tundukan pandangan cukup dengan istrinya Sehingga dia tidak liar pandangannya dan tidak buas syahwatnya dia terima apa yang Allah pilihkan untuknya dari istrinya begitu pun wanita jika qonaah dia pun akan betah di rumah setia pada suaminya dan ia bisa laksanakan amanah Allah taala Rabbnya dia cukup dengan apa yang Allah pilihkan baginya dari suaminya. Dia cukup dengan karunia yang Allah berikan melalui suaminya dari nafkahnya. Dia tidak menuntut kerja sendiri di luar rumah, mencari harta sendiri. Cukup dia terima yang dari suaminya. Kalaupun dia membantu usaha, itu pun tidak meninggalkan tugas peran utamanya kalau wanita kona'a sungguh suami yang kona'a pun dia akan bisa mengamalkan firman Allah Ta'ala wa wakulil mu'minina ayyaghudju min absarihim katakan wahai nabi kepada mukminin untuk tundukan pandangan bisa karena sungguh jiwa manusia kalau mau diikuti nafsu tidak akan pernah ada puasnya dengan apa yang Allah berikan. Serasa istrinya enggak cantik. Serasa istrinya belum dapat yang dia mahukan dari istrinya. Mau wanita begini, ganti lagi istri. Mau yang begini, ganti lagi, ganti lagi. Selamanya tidak dapatkan apa yang dicari. Kecewa dan kecewa. Penasaran dan penasaran, itulah hawa nafsu sehingga makin menjerumuskan manusia pada jurang kebinasaan namun kalau ada kona'ah cukup nih. dengan apa yang Allah berikannya dengan istri yang salih yang didapatkannya tenang jiwanya baratullah dan sungguh wanita yang kona'ah dengan rizki Allah Ta'ala ya dia akan banyak bersyukur kepada suaminya dia akan menjadi kenikmatan yang terindah dari nikmat dunia dia akan berusaha bekerja sebaik mungkin menjalankan kerjaan tugas peran di rumah sehingga syaitan pun <coughs> tidak laluasa menjebaknya Menjuruskannya, karena keumuman wanita, kalau keluar rumah, ia mesti akan tampil untuk bagaimana layaknya. Dan memang itu tabiat wanita, enggak pede kalau hanya apa adanya, sehingga mau datang ke pesta walima bersolek berdandan, mau ke arisan kadang juga begitu, mau ke keluarga begitu. Mau pertemuan? Begitu Karena memang sudah menjadi lazimnya Tabiatnya Dan itu tidak dilarang memang Namun ingat Kalau wanita itu punya sifat kona'ah Dia akan sanggup apa yang Allah katakan Wa korna fi buyutikun Wa la tabarrajna tabarujan jahiliyatil ula Kalian wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bersolek, berdandan, keluar rumah, mejeng. Seperti model wanita jahiliyah umumnya. Jangan kata Allah Ta'ala. Karena sungguh. Iwa fila barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW bahwa An-Nisa atau wanita... Tukubila fi surati syaitan dilihat dari depan itu pun tampaknya syaitan artinya menggoda watudbira fi surati syaitan Begitupun tampak dari belakang dilihat dari belakang pun menggoda maka disilakan syaitan ya tampak syaitan menggoda dari depan orang terpesona tergoda dengan wajahnya matanya hidungnya bibirnya apalagi Ya semuanya, kalau dari belakang tanpa apanya bodinya, rambutnya, ininya, itunya, ya ibadah kalafikum selalu menggoda itulah keadaannya sehingga supaya syaitan tidak bisa memperdaya kalian menjadi fitnah bagi laki-laki. Allah katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ya ayuhan nabi kuli azwajika walinasai almu'minin wa ayy nabi katakan suruhlah istri-istrimu anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminin ayuznina min bibihin, supaya julurkan jilbab-jilbab mereka nah ewati fidin azruyakum demikian yang dikatakan Allah taala Sehingga kalian para wanita, terimalah keputusan Allah, pencipta kalian. Allah sudah menciptakan kalian sebaik-baik penciptaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik buat kalian. Allah putuskan kalian tempatnya di rumah. Supaya kalian bisa maksimal untuk beribadah. Kalian ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawrir seperti batu apa seperti kaca kristal. Antum tahu kaca kristal kayak kaca mobil. Kalau kebentur pecah hancur. Eh? Pure, Pyuur hancur. Mudah sekali hancur. Begitu wanita, kalau laki-laki tidak hati-hati ya, atau kalian tidak terjaga, hancur dan yang paling parah kalau sudah hancur kehormatanmu siapa mau denganmu lagi kalau sudah hancur kehormatannya ibarat barang sudah rusak ya jangan sampai makanya Allah lindungi kalian dikatakan oleh sebagian ulama ya ibni adam idza salak tasabin al-qona'ah Faakal lah syaitun yakfika, faillah, faidna dunya wa ma fiha layak fika. Berartikan, wahai anak Adam, apabila engkau tempuh jalan konaah dalam hidupmu, ya, indu ucapan bagus, wahai anak Adam, jika engkau tempuh jalan konaah dalam hidupmu maka sedikitnya yang kau dapatkan dari Allah, pasti akan mencukupimu. Dan jika tidak punya sifat kau dirimu, maka sungguh biarpun dunia semua milikmu, tidak akan bisa pernah engkau merasa cukup. Engkau tidak akan pernah merasa cukup. Walaupun dunia sudah didapatkan, ingin dua kalinya, ingin tiga kalinya, Sehingga untuk orang-orang di surga itu mereka cukup dan dicukupi oleh Allah Taala karena luasnya seluas langit dan bumi. Nah ya, filabarah fikum. Ini bagi kita kalau ingin jadi orang yang kaya, bukan kita berbangga dengan banyaknya dan berlomba cari banyaknya harta. Tapi berusahalah jiwa kita untuk kona'ah dengan pemberian Allah Ta'ala. Sebab rizki itu Allah yang atur dan sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mengharuskan banyak. Dan tidak mensyukur yang kita terima yang ada. Hal ini akan menyebabkan kita tidak pernah puas dan tidak akan pernah ya, menerima kenyataan. Kemudian yang filabarakallahu fikum saya ulangi tadi wai anna adam bila engkau tempuh cara hidupmu dengan qanaah maka sedikitnya yang kau terima dari Allah kan mencukupimu namun jika tidak qanaah maka sungguh biar dunia semua kau dapatkan tidak akan pernah mencukupimu. Itulah ya filabarakallahu fikum. Karena dia tidak Kona'ah. Coba antum renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi. Faka'an nam'a lahu hizat min ad-dunya wahadha firiha. Perhatikan hadis ini. Barang siapa yang di pagi hari, seorang dapatkan keluarganya aman, harta, istri, anak, semuanya aman. ya Tiada musibah menimpa atau bencana mengenak mereka. Ia dapatkan badannya selamat, sehat, tiada keluhan, tiada penyakit, diderita. Dan ia masih dapatkan makanan untuk hari itu. Sungguh ini orang bagikan dia dapatkan dunia dengan semua-semua yang ada. Eh? Coba untuk perhatikan. apalagi yang kau harapkan? Allah sudah beri kamu kekayaan yang luar biasa. Apa membuatmu sedikirah? Lihat. Ini bagi para wanita muslimah renungkan Supaya kalian menjadi wanita ahli surga. Dapat ridha Allah dengan ridha suami. Dan kalian termasuk yang bersyukur. Karena kebanyakan wanita di neraka itu sebabnya tidak syukur pada kebaikan suami. Ya. Padahal rezeki kalian itu Allah berikan cukup. Nah, ketika pagi kita lihat keluarga aman, tidak ada bencana, rumah, harta semua aman, badan sehat tiada keluhan. Kemudian kita dapati hari ini masih ada makanan, saya yakin masih yang sudah dimasak belum dimakan, yang kemarin dimasak belum habis, masih ada sisa, betul? Yang belum dimasak di kulkas masih tersedia. Belum belanja lagi tambah lagi Begitu masih kurang Masih belum cukup Wai istri apakah yang seperti itu Samimu masih kurang menafahimu Sedangkan Engkau dapatkan makanan untuk Mengenyangkanmu Perhatikan Istri Rasulullah anha Menuturkan Pernah 3 bulan Kurang lebih beliau tidak pernah Masak tidak penyalakan api ini diceritakan kepada keponakannya yaitu anaknya Asma Abdullah bin Jubair. Rodulah Kemudian dia tanya wai bibi, Lalu bagaimana engkau makan dengan Rasulullah? SAW? Nak kula aswadai? Kami hanya makan dua yang hitam. Maksudnya air dan kurma. Hanya makan ini saja air dan kurma berbulan-bulan. Tidak ada empat sehat, lima sempurna istilahnya ya. Kalau empat sehat, lima sempurna apa saja coba? Hah? Empat makanan sehat, karbohidratnya ada, nasi. Kemudian apa? Vitaminnya ada. Proteinnya ada. Terus apa lagi? Ditambah lagi susu penyempurna katanya. Nah antum ada semua kok. Ini bandingkan dengan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam cuma air dan kurma. Kira-kira kalau perempuan zaman kita ini sanggup enggak ya? Kalau kita bilang enggak sanggup, bilang kali engkau suami juga enggak sanggup. Seperti istrimu enggak sanggup, mungkin kita juga enggak sanggup. Terkadang suami sudah makan di rumah masih jajan di luar. Enggak puas dengan masakan istrinya atau memang kurang kenyang. Itulah kadang-kadang kurang konaahnya. Kalau itu sudah masakkan di rumah. Masih juga beli di luar. Akhirnya anak-anaknya juga. Umi juga masak di rumah. Jajan lagi di luar. Terus. Kapan konaahnya? Dan disinilah hadirin. Sulitnya mendidik jiwa. Melatih untuk konaah. Di situ sulitnya. Danilabila barakalafikum. Dikatakan berikutnya. Inal konaah. Tutvia anak nafsir riba was saada. Sungguh kona ini akan memberikan pada jiwa ya riba bahagia waktu maknina, tu dan ya risu risosohib aiza akan mewarisi pemiliknya mulia, mewarisi kemuliaan bagi pemiliknya. Orang-orang yang qanaah itu akan menjadi mulia pemiliknya. Dikatakan dalam kisah Al-Hasan radhiyallahu Ya Imam Al-Hasan dikatakan bahwa qala arabi li ahli basrah Imam Al-Hasan, seulangih rahimahullah, bukan Al-Hasan putranya Ali. Imam Al-Hasan di Basrah berkata seorang Arabi kepada orang-orang penduduk -orang Basrah Man Sayyidu Al-Hadil Qarya siapakah penguasa negeri ini? Qalu Al-Hasan dikatakan pimpinannya yang paling mulianya Al-Hasan dia tanya Bima Sadahum kenapa mereka menganggapnya sebagai pimpinan Sayyid yang penghulunya pimpinannya pemukanya, tokohnya. Kenapa dikatakan itu bagi tokohnya? Kalau mereka menjawab, "Ihtajanna ilmihi wastahna dunyahum." Karena Al-Hasan rahimahullahu ini memiliki keistimewaan pertama, manusia sangat butuh dengan ilmunya. Yang kedua, dia tidak butuh dengan harta manusia. Itu membuat dia mulia. Dia tidak butuh harta manusia, sehingga orang tidak ada yang diberatkan, tidak ada yang direpoti, ya. Sedangkan manusia sangat butuh ilmunya. Nah ini yang bikin manusia terus menghormatinya. Karena apa? Dengan sikap itulah ia dicintai manusia. Nah ya, wabarakatuh. Kata Imam Al Hafidh. Ibn Rojab. Rahimahullah ta'ala. Man sa'alan nas ma bi'aidihim karihuhu wa abu'aduhu. Barang siapa yang suka minta yang ada pada manusia, maka manusia itu akan benci dan marah. Lama-lama benci, marah. Contoh saja ya. Biarpun antum tanam-tanaman kebun atau tomat atau lobok cabai di pinggir rumah. Tetangga antum. Pagi minta, siang minta Lama-lama kamu bilang apa? Jangan minta terus ha? Atau antum punya sayuran Bahaya mengumpamanya Pagi kata mau sayur dia sudah petik duluan Besok lagi mau petik Dia sudah duluan lagi Kira-kira itu bilang apa? Belilah, jangan petik semuanya orang Mungkin begitu Ini menunjukkan manusia sifatnya Ya Kata Imam Nurajak Siapa yang suka minta pada manusia yang dia punya, orang kan benci dia dan marah. Li'anul mal mahbubun naflinnufusi bani adam. Karena harta itu sangat disukai dalam jiwa anak anda. Orang itu sangat senang dunia, senang harta. Fa innahum yuhibbuna li lidhalika Kata beliau, faman ba minum ayuh ibu nahu. Siapa yang minta dari mereka apa yang disukainya, yang dicintainya, karihulidalik. Mereka akan benci pada hal itu. Jadi misalnya, orang kan senang uang. Kalau kamu minta uang dia, terus minta lagi, minta lagi, lama-lama dia lari darimu tinggalkan kamu. Agak suka dia minta-minta terus, orang tinggalkan kamu, ya? Nasuka, mungkin kalau antul sudah tiap hari atau sering datang orang minta, lalu tuh lihat, uh, itu orang mau datang tutup nak pintu nak, bilang api enggak ada, paling bilang begitu atau bilang umi enggak ada, saking bencinya gitu loh pasti datang minta, datang minta. Ya ehwal barakatul fiqum itu kata Imam Raja, karena jiwa manusia itu senang harta, sehingga siapa minta dari mereka yang dicintainya akan bencil itu. Waham menjadi fima fida'inas, namun kalau engkau zuhud menahan diri apa yang ada pada manusia, ya, wa fa'anum dan engkau berusaha menahan menjaga hormatanku, fa'innaum yuhibu nah, maka engkau akan mereka cintai, mereka akan mencintaimu, mereka akan memuliakanmu karena hal itu. Engkau akan dijadikan tokoh oleh mereka, dihormati oleh mereka. Nayaufilabarakalafikum. Dalam hadis dari Abu Rara, radhiyallahu anhu, kalau beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu anhi sallam bersabda Rasulullah sallallahu anhi sallam, wa lin <coughs> Beliau katakan Wailun nisa'i man lahum Dikatakan bahwasanya yang menyebabkan wanita itu celaka itu dua perkara ad-dhahab wal fiddah Emas dan perak, ini sebagai lambang perhiasan yang disukai wanita. Kalau wanita sudah tomak, rakus, ambisi, ingin menumpuk emas, perak, celaka dia. Karena apa? Ini akan membawa dampak buruk pada keluarga. Pada suaminya, juga pada dirinya. Sehingga, kepada kalian para muslimat, Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Beliau katakan tadi, Wailun nisa'i minal ahmaraini, Celaka wanita, karena dua perkara. Emas dan perak. Yang menyebabkan banyak wanita tidak konaah karena terdorong ambisinya lihat temannya pakai anting, mi iri. Apalagi anak wanita kakaknya pakai anting, adiknya pasti iri. Apalagi adiknya pakai kakaknya nggak pakai, pasti iri. Ya, begitulah makanya wanita susah dimadu karena memang pencemburu. Ya. Bukan bersaing dalam kebaikan, beramai dalam mengumpul harta. Kalau madu yang satu dikasih anting, satu minta, satu dikasih kalung, satu minta. Kalau berlomba dalam begini, suami kecekik utang nantinya. Karena tuntutan terlalu berat. Ya. Itu penggambaran betapa mudahnya wanita tergoda dengan perhiasan. Bukan dengan madunya, dengan temannya. Pulang, Mas, atau Deng. Besok beli yang kayak ini loh. Ini anting ini sudah lama modelnya. Cincin ku ini kan sudah lama. Beli yang begini. Padahal dia baru lihat temannya. Ih, punya ibu apa? umum pulang. Bagus cincinnya. Dia pulang bilang suaminya. Saya juga mau beli yang kayak gitu. Ya. Bilang suaminya. Besok lagi lihat. Umum pulang pakai baju begini. Bagus. Pulang. Mas. Beli baju yang begini mas terus itulah wanita kadang seperti itu ya tidak ingin kalah dalam penampilan ingin wah dalam penampilan ini yang membuat wanita celaka tiada kona'ah walaupun memang tidak boleh kalian wanita karena saking kona'ah dan zuhudnya baju satu-satunya dan gak pernah ganti taklim ya pakai itu ke pasar pakai itu, kerja pakai itu sehingga taklim temanmu cadarnya enggak dibuka karena bau kamu. Bajunya enggak ganti-ganti. Jangan. Zuhud boleh tapi jangan begitulah. Hendaknya ambillah yang bagus yang bersih sehingga ketemu temanmu, temanmu pun jadi jangan mentang-mentang ah, kan hitam saja, enggak usah ganti, biar enggak pernah dicuci, enggak pernah ganti mengganggu temanmu. Itu namanya bukan zuhud, tapi jumud wanita yang keras hati. Tidak boleh begitu. Sedangkan Allah Taala sendiri dalam Al-Quran, kepada kaum laki-laki, ketika mau ke masjid pun harus selalu ambil perhiasanmu. Bajumu yang rapi, bersih. ya Parfum yang wangi. Itu ketika mau ke masjid, supaya tidak mengganggu temannya yang sholat. Dan tidak boleh habis makan petai, jengkol, ataupun merokok ke masjid. Tetangganya keganggu. Baunya enggak enak. Ya, makan bawang mentah gitu loh. Ke masjidnya tidak boleh. Maka perhatikan para muslimat. Kalian takwalah kepada Allah Ta'ala. Dan <tuh> temani suamimu dengan kona'ah. Dampingi suamimu dalam hidup dengan kona'ah. Jangan kamu memandang pada wanita lain. Jangan memandang pada keluarga yang lain. Namun pandanglah suamimu dan kemampuannya. Syukurilah karunia Allah yang dilewatkan suamimu dan terimalah karunianya Allah Ta'ala. Apa yang dihasilkan suamimu terimalah kona'ah lah. Ya, karena sungguh ya filabarakalafikum. Kalau engkau bisa seperti itu, engkau bisa konaah, maka engkau akan menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan dalam keluarga. Berikut contoh bentuk wanita solihah dalam konaah. Ya. Seperti apa contohnya sosok wanita yang kona'ah. Kayak apa sifatnya mu'amalahnya. Bahwa azawjatus sholihah konu'ah. Istri sholihah yang kona'ah. Itu latukallifu zawjah malayutiku. Cirinya wanita sholihah yang kona'ah. Dia tidak membebani suami Yang suami tidak mampu <tuh> Dia sabar Contohnya Kalau suaminya belum bisa memberikan mesin cuci Ya sabar nuji manual dulu Sambil nabung sisa belanjanya Ditabung sedikit-sedikit Kalau sudah cukup tanya suaminya Bang atau mas Deng ini aku ada sempanan uang. Uang dari mana? Sisa belanja diumpul. Kiranya biar aku tidak terlalu berat. Ayo, antar mana? belinya? Yep. Beli apa? Beli pembantu. Buat pembantu yang bisa masak. Pembantu yang bisa menyuci. Bukan yang bisa ngomong. LG. Atau Sharp Atau apa lagi mereknya? Mesin cuci merek apa saja itu? Ah... Daripada kamu suami Bayar pembantu gaji tiap bulan Ngasih makan tiap hari Lebih baik belikan mesin cuci Istri ringan mencucinya Tidak perlu pembantu Untuk nyuci Masak, beli magic home, rice cooker Ya, ringan Itu kona ah? ya, ah? Tapi kan Caranya Artinya tidak membebani Suami yang tidak mampu tadi Pelan-pelan, sabar Sampai mampu Kalau suaminya mampu memberikan ya suami yang baik berikan Terus Inja al mal Sakarat Atau sukirat Kalau datang harta Diberi suami harta Dia syukur Wa indokol hal Sobarat Kalau kondisi suami Sempit Ia sabar Takhawfunna fi zautiha dia takut kepada Allah melanggar hak suaminya wa tu fi ghairi maksiyatin dia terus taat pada suami dalam hal yang bukan maksiat Ini bentuk wanita qona'ah ya. saya ulangi dia tidak membebani suami yang tidak mampu Ya? sehingga suami tidak terlalu beban berat tanggungannya keduanya dia kalau diberi harta seberapa pun syukur dan kalau sempit kondisinya dia sabar dia takut kepada Allah Azza anzal melanggar hak suaminya ia taat pada suami dalam hal yang tidak maksiat itu bentuk ciri wanita solihat yang kona'ah sehingga ketika harta berlimpah dia tidak foyak-foyak dia tidak mubazir tidak israf ya banyak berinfak kelebihan hartamu infakkan <tuh> yang kedua ucapan berikut bentuk kona'ah seorang wanita soliha dikatakan al-kona'atu wat-tama' huma al-ghina wal-fakr kona'ah dan rakus ini dua sama seperti kaya dan fakir farubama fakirun huwa agna minta bi-kona'atihi bisa jadi Seringkali Orang yang fakir Itu dia lebih kaya darimu Dari Sebab Konaahnya Dan sebaliknya Warubamaghaniyun Wahua afkaruminka Bita ma'ayyi Dan seringkali Orang yang kaya Dia tampak lebih fakir Darimu Karena rakusnya Sebenarnya itu orangnya kaya, sudah banyak hartanya, tapi kerjanya lebih ket lebih susah, lebih parah, lebih apa namanya? lebih susah payah sampai hidupnya kayak susah. Ya, gelisah. Sedangkan ini yang biasa-biasa tenang. Perhatikan ego. Dan para Umaha, perhatikan kalau ada sosok laki-laki tenang hidupnya tampak senang bawaannya tentram ayem begitu, ya perhatikan. Padahal dia miskin, bukan orang kaya. Maka ketahuilah di balik laki-laki ini sosok wanita solihah itulah istrinya. Itulah istrinya. Bayangin Rasulullah SAW dengan istri banyak itu. Menjadi bahagia semua karena apa? Kona ah. Coba kalau istri jangankan sembilan. Kayak Rasulullah SAW. Ya, satu saja sudah kebingungan kita. Rumah masih ngontrak. Dituntut bikin rumah. Motor masih kredit. Dituntut beli motor. Eh. Hey, apa lagi? Subhanallah. Kalau istri tidak ada kona'ahnya. Suami sudah susah payah. Siang kerja. Peras keringat. Abis terkuras. Banding tulang sampai sakit-sakit -saki, badannya. Masih belum cukup. Cukup. Karena istri tidak kona'ah. Seringkali. Orang kaya lebih susah kayaknya hidupnya. Karena tomah. Rakus. Tapi orang yang sederhana. Tenang. Kenapa? Tomah Nina. Kona'ah. Sehingga. Kun Jadilah engkau kona'ah pasti hidupmu akan jadi kaya Atau cukup Kamu kona'ah pasti hidupmu cukup Saya tanya Antum pilih jadi orang kaya atau pilih jadi orang yang cukup Pertanyaannya Milih kaya atau milih cukup huh? Cukup atau milih kaya Cukup kaya begitu ya, saya pilih cukup kaya cukup dan kaya raya ya itu langsung sahnya cukup itu gak mesti kaya raya, orang kaya belum tentu cukup juga nyatanya orang kaya ada yang baki luar biasa, kenapa? katanya belum cukup, saya mau ini saya mau calon ini, saya mau naik ini saya mau begini saya mau begini angan-angannya terlalu banyak yang mau dimaukannya sehingga dengan harta yang miliaran pun tidak cukup-cukup Itu kaya ya Orang memandang kaya Makanya orang yang seperti ini Orang benci, kenapa? Bahilnya Harta banyak dipinjemin Tidak boleh, apalagi diminta eh, itu Orang tidak senang Tetangganya tidak suka Tapi kalau orang yang cukup Apa yang bisa dibantu Dia bantu, tetangganya dibantu Semua dibantu, padahal dia tidak kaya Tapi dia bisa membantu apa mencukupkan kebutuhannya sisanya dibagikan ke saudaranya sehingga orang ini dicintai Allah cinta dia orang pun cinta padanya itu makanya kita minta cukup pada Allah taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau katakan laisul ghina an kasratil aghdi bukan yang kaya yang banyak harta yang kaya itulah yang dia kaya jiwanya, cukup jiwanya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma hadama addin misrul bid'ah wal wala afsadur rijal misrul tama'." Tidak ada yang lebih merusak agama dibandingkan bid'ah dan tidak ada yang lebih merusak laki-laki Dibanding sifat omak. Kalau sifat rakus ini ada pada istrinya. Maka suaminya akan sengsara hidupnya. Tidak pernah bisa mencukupi kebutuhannya. Diberi rumah sudah ini sudah masih kurang mas. Rumahnya bongkar. Ganti model begini. Rumah dibongkar. Mobil dijual. Ganti yang begini. Tidak ada uang kredit. Subhanallah. Apa tidak kecekik suaminya? Ah, akhirnya di bank ini kredit sekian, di bank ini sekian, di bank ini saya bangkrut. Itu gara-gara istri yang rakus, tomat, hancur. Ya, nah agama hancur kalau bid'ah lebih menghancurkan. Sebuah orang tertipu, dikiranya baik, padahal bid'ah. Nah yafilabarakallahu fiqum. Ita wadu minal kona'ah sabillah liribo. Kalian jadikanlah kona'ah itu jalan untuk mencapai ribo. Falhayatulatul til insan kula mayatamana ingat bahwa hidup. tidak akan memberikan kepada manusia semua yang diangan-angankan. Jangan kau ber Angan-angan semua apa yang kau mahukan akan diberi dalam hidup ini. Dunia terbatas. Tapi surga, semua yang kau mahukan Allah beri. Bedakan. Kalau sekarang kamu diberi semua yang kamu mahukan surga berarti. Ingat. ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis. La ya tiyana ala nazaman mar'u bima akhadha al akan datang ma masa atau waktu akan datang zaman di mana yang seseorang itu tidak peduli dari mana harta didapat amin al halal am haram apakah dari hasil halal atau hasil haram yang penting saya kaya biar korupsi ini yang penting kaya daripada itu miskin nah, dan itu model orang sekarang cari jabatan biar bisa kedudukan punya kedudukan cari jalan lain untuk cepat kaya korupsi subhanallah padahal kalau dia nggak punya jabatan sudah kaya raya ya tapi karena hartanya untuk model cari jabatan berubah jabatan dia cari harta kembali hanya rusak mencarinya. Nanti kan dia kona'ah, sampai anak cucu Tidak habis hartanya, tapi karena cari jabatan Habis hartanya, setelah jabatan-jabatan Korupsi jadinya Itu tah Kehidupan Dan ini seringkali karena Tuntutan istri yang Tidak kona'ah Demikian pada para wanita muslimat Nasihat sore ini Mudah-mudahan menjadi pelajaran bermanfaat Buat kita semuanya Subhanak wa bihamdika شهد الله ان لا اله الا الله